Hoofstuk 81, 10 juni 2017 om 5 oor 8 die aand. Lig skyn uit jou binneste en verlig jou brein en jy weet dit is die waarheid. Ek reik ver uit en raak mense aan, aan wie jy denk. Ek verlig hulle siele en gee hulle nieuwe en dieper in sig, en bevry hulle van hulle dwaalleringe dwaal en die nieuwe dag begin in hulle harte in te skyn. Tegelijkertijd breek die dag ook vir jou opniet en nieuwe dieper liefde vul jou hart. Het jylle geweet, bome communikeer met mekaar? Hulle is net so innig verweef soos wat hulle wortelstelsels met mekaar verweef is. Maar bome wat ver van mekaar afstaan, communikeer dier die ander plante tussen in hulle sy wortels. Hierdie wortelstelsel onder die grond is soos ’n massieve seneweestelsel met oneindig en ontelbare vertakkings. So wanneer jy een boom verweider, voel al die ander plante dit oor een groot afstand en selfs bome in ander lande voel die effect op hulle wortelstelsels onder die grond. Van die hoogste en grootste bome word dageliks afgekap en die jylle aarde voel dit. Dit maak onreinig geeste wakker wat nog rustend moet wees. Die aarde is een gevoelige wees met beide mannelike en vrouwelike krachte en aspekte. Dit is asof die jylle aarde constant aan pijn oorgelever word. Hierdie aarde is uit haar oorspronkelike baan geruk lank gelede, en die plek waar sy nou is, bied nie al die beste voedingswaarde aan haar soos dit, waarin sy gewoond was nie, en daarom het baie van haar skoonheid verloorig gegaan. Maar nou kom hier weer een groot verandering vir die aarde en haar bewoners. Een goeie tyd breek aan vir die wat my lief en in my werking op hierdie aarde gloe. Wanneer die rechte tyd aanbreek, sal hier een ander hulp kom om die aarde weer terug te bring na die plek waar sy vandaan kom, om haar weer te verhef en te verheerlik. Hoewel dit oneindig lang sal dier die in jylle tyd gemeen, sal dit toch spoede gebeur vir die wie ek sal wegvat van die aarde af, derweil ek weer haar baan sal herstel, en haar weer op niet versterk met levende voedsel van die son waar sy vandaan kom. Net soos waar haar die mooiste diamante tussen die klippe en vuil stof uitgehaal word, so sal ek hierdie aarde uit hierdie wentelbaan haal en haar weer opstel in die heerlijke, meer verlichte wentelbaan, waar sy die heerlikste voedsel vandaan sal kry om so een prachtige diamant te blink en te skyn met nieuwe skeppings op haar. Dan is hy gereed om weer die mense te ontvang wat van haar oppervlakke weggeneem is toe die aarde door die harde en finale smeltkroes moes gaan. So sal dit wat onrein is dan verander word in iets nuttigs En die wie rein was voor die tyd, sal dan sonder gebrek weer die aarde kan betrek, bewoen en bewerk. Maar sal hierdie keer met die grootste gemak en standvastige siening. En daar sal geen einde wees aan die heerlijkheid van die nieuwe aarde nie. Amen.